Ja! Hej! <laughs> Hej och välkomna till podcast alla Klara och Simon avsnitt två. Hjärtligt välkomna. Hoppas ni mår bra. För det är vi. Det är ju absolut. Efter en middag bestående av fiskpinnar och pulvermus. <laughs> Ett tunt pulvermos. Det blev väldigt mycket över. Det var svingot. Det var väldigt mycket. Vi fick vårt musskapelse år. Ja. Det är inte varje dag man får göra möjlighetsskapelser. Nej, det är det som är så bra med att ä, du har egen lägenhet. Du får ja. exakt vad du vill. Du får, ja. du får leka med ditt pulvermos <laughs> ja. hur mycket du vill. Och får leka med maten så mycket jag vill jag, äta Nutella och Nesquik innan maten om jag skulle vilja dig också. Jag vill, jag vill flytta hemifrån nu. Ja. Jag förstår dig. Jag förstår mm. att du är avundsjuk. Jag är väldigt avundsjuk. Ja, det hade jag också varit. Jag är nästan lägga <laughs> <med> mig själv. <laughs> Kan Sitta gå... hem och bara inser jag är så jävla lycklig. Jag är så jävla bra. Jag kan gå och äta godis innan maten och förstöra min aptit. Ja oh, shit. Ingen kan säga någonting. Ja du är vuxen, du får äta godis när du vill. Ja. Du, behöver, du har ingen som bara nej det är Nej det får jag, jag inte idag. göra nej, Absolut inte. Fan underbart. Den enda man får ångest av är så här man skäms inför tanten i kassan på Ica när man handlar om mat som är väldigt onutig. Ja. Och väldigt mycket av mat som är ganska onutig. Jag undrar hur mycket de dömer i ja. kassan. Bara, nu kommer han igen ja. där med chokladflingor. Ja, det har jag tänkt också. Jag menar, ekat är inte så stort, centrum är inte så stort. Så jag antar att de känner igen mig. Ja. Det är alltid typ samma tant som sitter där. Jag, jag tror dock att de kanske dömer föräldrar mer som köper det till sina barn. Ja, jag tror för... att de sen. Ja, här har vi en som fullt tjugo har flyttat hemifrån. Ja. Drar en utnyttjar det att man äntligen bor <laughs> ja, ensam kan här. äta vad som helst. Här har vi en unkar som <laughs> som gillar choklad. Så lägger upp typ. chokladflingor, lägger ja. upp nutella, yes. lägger upp marabukaka. Ja, det är typ det är min min uh, består av det är typ så här, ett paket färsk kvarfiskbin och uh, chokladflingor, en bröd, och typ that's it. <laughs> Ja, men det är ju inte helt fel. Det är standard, det är det som alltid står i inköpslistan i min telefon. Ja. Yeah. Gott. <laughs> Väldigt gott. ja. ja. Mm. Vi hoppas att jag ska höra oss bättre denna gången, kanske vi ska säga. Ja, vi har planerat det som oss sjutton. Satt oss med jämnt avstånd från micken och... Allting. micken yep. breder åt rätt håll. Sjukt proffsigt faktiskt. Väldigt proffsigt. Vi börjar gå uppåt <laughs> på podcaststegen. We are getting this. Detta... Yep. Jag vet inte, kan man leva på podcast? Nej, Nej jag tror inte Syn. <laughs> väldigt syn, annars har vi haft någonting här. Ja, annars hade vi haft Goodfing-going. Ja, jag håller med. Ja. Vi tänkte idag eh, diskutera lite låtar som vi har hört som vi tycker eh, intressanta. Väldigt intressanta. Vi tycker låtar och populära kultur i allmänt. Ja. Men först tycker vi vi kör den. ja. ja. Jag lyssnar väldigt mycket på Simon Jardenfors podcast som heter Arkivsamtal. Som är sjukt bra som alla borde lyssna på tycker jag. Och han har ett fast inslag där han väljer drycken. För att det är hans, det är hans podcast som vi ska ge då bjudande in och liksom. Så får de då välja en dryck som de ska ha under podcasten som finns i hans kyl. Sjukt smart. Ja, sjukt roligt och intressant att höra. Så nu tänkte vi ha samma sak så jag snor det konceptet och gör samma sak i min lägenhet. Helt rätt. Snor. Hel, helt rätt. Snor, snor, Man ska sno från andra. Ja. <laughs> Robin Hood fast bara till mig själv. <laughs> <Exact. Eller något. laughs> helt rätt. Okej, okay. Nu är du klar. Ska du få välja, välja drycken. Spännande. Eh, Vad har du att erbjuda i ditt kylskåp? Det jag har att erbjuda i mitt kylskåp är då vatten. Ja, Det finns ju inte i kylskåpen men i kranen. Eh, bubbelvatten. Eh, avslagen Cola Light. Eh, avslagen påskmust sedan någon gång i påskast. Eh, Gammal påskmust. Och den, påsk. den var här när jag flyttade in. Eh, när flyttade, efter... när jag flyttade du in? I maj. I maj och Så Jag vet inte riktigt när det än. Jag har inte druckit den själv sedan maj. Det blir ett experiment om jag väljer den. Ja, definitivt. Det finns även mjölk, kaffe, te, öl, cider, eh, okänd kroatisk sprit. Eh, okänd utgången och boj. är på boj. Uh, den var också här när jag flyttade in. Och är antagligen köpt typ två år tillbaka. Jag vet inte ens hur länge boj håller. Det, det är ju pulver. Det, det är ju man. bara alltså, pulver liksom, och socker. Liksom, men... Ja, det är säkert helt okej. Okay, okay, man får ju våga chansa frisk. Liksom. Ja. Frisk våga till hälften vunnet, heter de inte så. Uh, jag tror inte det blir sjuk om man äter en gammal Nej. boy. Så. Kanske lite illa Det kan ska få som smaka Max. lite jäkligt. Uh, sen har jag en sån här C-vitamin. Uh, kan också vara, jag vet inte hur gammal den är. Mandarin eller <laughs> något sånt. Där, så jag ser så en där. liten trend här med gamla saker i köket. Men det är sånt jag fick ta över när jag till överlägenheten hette. Liksom. Då mm. sa jag, nu flyttar hon ut och så bara kunde jag flytta in direkt. Så fick jag allt som var kvar i skåpen. Det var ju snäll. I alla ja, ja, fall. Ja. Även om det var lite gammalt. Ja, nej, det var kanske inte gammalt då. Det vet jag nej, inte. det var inte <laughs> gammalt nu. det kanske. Mm. Ska jag välja något av det då? Ja, det tycker jag. Mm, okay. eh, jag tycker te är gott. Du tycker det? Är? Jag lever upp till mitt halvbrittiska rykte. Ja, eh, okej. Okay. Så du kör på dig? Ja. Vad ska jag ta då? Eh, så lutar jag starkt mot bubbelvatten som jag är bubbelvatten <laughs> mister mist bubbelvatten. Fast då har ju yep. bubbelvatten till morgonbitti. Aj. Så det, det kommer, jag tror att det blir Shit. avslagen Cola Light för mig där faktiskt. Det är bubblor det också. Eller när ni är avslagen så det är det inte så mycket bubblor. Ja. <laughs> <Men, Fan. laughs> Fortfarande hukar. mer eller typ inte blir vanligt Ja, precis. Så att vi är och sen så fixar vi lite dricka och sen kommer vi tillbaka. Jep. Okej. Okay. Back on track. back on track, ja. Med en kopp te och cola Åh, slagen, light. Cola light. Den har inte fyskran faktiskt, måste jag säga. Det var, var, den... var det bubbel i den alltså? Nej, inget bubbelkabel, så inte varandra. Inget alls? Nej, nej knappt. Uh, där är lite som flyter omkring, uppe på. Man ser att det flyter lite på ja, toppen, det, Någonting då. ser man där, men det, ser ju, det, det ser, man ser ju att den är avslagen. Man ser att den har varit öppnad ett, ett tag. Då, då är det illa. Den är nog en månad gammal, kanske. Eller ja. jag cola dåligt? När man har något, det vet jag inte. Det kanske blir sån slimybutt. <laughs> jag klart? kommer jag ihåg när vi gick i uh, ett spel när, <laughs> när vi gick i mellanstadiet. Och så var den en fanta de hade köpt in till något happening där antar jag. <laughs> så de hade under vasken i så här liksom utgejt uh, liksom liksom. Uh, Och den, den fantan stod där under hela min mellanstadieperiod. det hade samma klassrum. Och en av de skulle hälla ut den den var bara slime. Ay, men usch, den, här, för, den har gått från orange till brun, slimish, something. <laughs> så jävla nästig. Att det kan göra det? Ja, ja. För, Vad äckligt. Så, så det, en äcklig, det blir sådana mjö, mjöjsklumpar. Liksom, jag kan inte förklara så, Ay, fyr, hur vackert. nästig det var. Men sjukt äckligt. Fy. Så det ska man kanske inte det That's why you don't drink less. Yeah, you, do, yeah, you don't. Don't drink less than you har been in your classroom for three mm. years. <laughs> så här, tom regel. Ja. Uh, sure. Ja. Mm -hmm. vi innan vi precis när vi skulle sätta igång detta så slängde vi ut på Twitter att vi... Eh... Vi ville ha förslag på saker vi kunde prata om. Ja, exakt. Och vi märkte att det blev en bomb med folk som tyckte att vi skulle prata om Erik Sade. Ja, what's up with Erik Sade? Jag vet verkligen inte. Uh, ja. En poppiskille. Väldigt poppisk. He is popular. Och då ville jag nu att vi skulle prata om hans utseende. som jag förstår. Inte hans musik. nej <laughs> Utan det var killen är snygg. Det var tydligen det allmänna utropet på Twitter. Ska vi diskutera hans utseende då? Ja, yeah. eller jag vill diskutera. <laughs> uh, för, ja, saken är att han är ju inte en ofräd för människa. Nej. Men han är liksom lite för redigerad känner jag. Så jag känner att när du är så redigerad som han är så blir det fult. Alltså, Hur menar du redigerad? Ja men du vet så här han har liksom inte det alltså, här perfekta hyn, det perfekta mm. håret, spejlade Han är som, och, så ständigt photoshopad. Ja. In real life. Perfekta ja, tänder. Allting är så perfekt att det blir lite konstigt. Förutom håret, han har sjukt PJ-hår. Det har han definitivt. Plattat och bara från from from med <här> hår vaxigt. Jo, han fixar det själv? Eller är det någon jag som sa att det, det här är svinko. Det, det, det här är gillar babsen. Ingen säger någonsin att PJ-hår är snyggt så han måste ha fixa det själv. Uh, ja, någon dålig, han fick tag i en dålig... Uh allt eller vad heter, ja. Men det är liksom när folk blir lite för perfekta så tycker jag det är fult, känner jag. Ja. Liksom måste det finnas någonting som är mänskligt. Ja. Annars blir det bara en docka och det är det jag tycker han är. Sen blir jag så sjukt avtänt på hans personlighet. Ja, tyckte... inget, <laughs> ont, inget ont nu om folk som gillar det så ni får göra det. Men jag klarar inte av honom. Nej, han, är han, är så och han är så dryg. Han är en duschbag. Han ja. är en vandrande duschbag. Han kan se hur bra ut som helst. Men jag tycker inte han är snygg. för Nej. Han är bara så himla äcklig. Han, han <laughs> tror att han är en Och nu är han ju visserligen någonting med tanke på alla som ville att vi skulle prata om honom. Men... Ja. det är bara sparar på hans, sådana... ja. <laughs> hans självuppbyggnad. Liksom, Tänk nu alla som ville att vi skulle prata om detta. Som tror att vi skulle hylla honom. Och... Ja. Han är så bara... Bara, nej. nej, nej, det tycker vi inte. Gay. Gej. Upps. Slank ur. Ja, sorry sa det. Förlåt. Du ska inte vara så perfekt. Ska inte sluta en tand eller någonting? Jag har blivit hört det är sant? <laughs> han kanske hade varit snyggare då. Ja, eller han tyckte En så. kontrast till allt det Ja, perfekta. Allt det här perfekta. dock Ja, eller så kan det vara. jag, jag vänder inte, allmänt sluta försöka vara perfekt. Och tror att han är häftig. Mm. Han är inte häftig. Nej. Om man inte är Om man inte är i täftan år, då kanske han är ganska häftig. Är inte. Men vi respekterar alla som tycker om honom. Ni får göra det om ni vill. Han har ju luckat så det finns ju antagligen folk som, det finns ju folk som tycker att han är ja. nice. Anders annars hade han ju inte varit där ni är idag. Nej. Så grattis till honom. Stort grattis, uh, Eller applåd <laughs> tycker jag. En applåd är Erik Sade. <laughs> för att han har tatsat det han gjort. Det är kul för honom. Mm. På tala om eh, musik. Jag, an ja. jag antar att alla har hört den här låten. Oj, nu får ni boosta boosta ljudet. Jag ska känna. boosta som fan. Om oh, det hörs. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> ja, det har <skratt> ja. <skratt> ja, Det räcker. Ja gangnam Style, Av detta fenomen av måste vi ju definitivt Sär. gå över. Ja. Hur många notes eller så här, visningar har han på YouTube? Jag det borde vi kolla upp. Vi kan kika det i detta nu, men det är jävligt många. Ja, det jag tror sista jag kollade var typ 70 typ 000 eller något. Jag kommer inte ihåg riktigt. Det har vi om en sekund. Där. Eller 70 000, 40 miljoner menar jag är Ja, Oj, 127, 127 miljoner. Jeez and Crackers. Det är ganska många. Det är en del. Det hade inte jag, jag tackat nej till. Nej, nej det hade man ju inte gjort. Och hur? Jag vill. Jag tror det är ju jävligt catchy. Den är jävligt, nu såg vi. Ja, den är väldigt men... catchy och eh, den, är, den är rolig. Han, ja. han, vad, jag, den dansen han gör. Ja, hela, hela videon vålder man ju, ja. För er som inte har sett den, om det nu finns några som inte har sett <laughs> ja. den, eh, så är det i alla fall en asiatisk man. Han är korean. Och han, slulen. –Väldigt svullen. Han är som en eh, liten eh, babydocka. –Babys möter Elvis, möter LMFEO. –LMFEO. –Ja, precis. Eh, –Och så gör han som att han rider på en häst. Han liksom gör någonting med händerna. Jag kan inte riktigt förklara det. –Han gör ju det cowboy-dance-finget. Ah, alltså, <laughs> ah. Rida hästen och Väl svinga ut. Väldigt ut dansen. Och så sjunger han, de enda orden man egentligen förstår är väl, hej sexy lady. Ja, jag tror Och sen är det bara koreansk. Det är alltså koreansk. Maka, maka. Koreansk pop. Ja. Yeah. K-pop. K-pop. Och den ska tydligen ha något jättepolitiskt budskap har jag hört. Jag googlade det någon gång för jag ville veta vad texten betydde. För den är ju helt koreanska, förutom hey sexy lady. Och då var det så här, texten var bara I'm searching for a woman who is sweetened, eller något sånt. Oh. Och sen så kom jag in på typ Dagens Nyheter. Då var det någon kronikör som har skrivit att den här låten har ett djupt politiskt budskap. Det handlar om Sydkorea, Nordkorea, konflikten, om... <laughs> Om deras hur han driver med hur han driver med regeringen. Och det enda vi hör i hey, sexy, ja, Hej, hej, hej, hej det, Sexy Lady. Hej sexy Lady, och och så hoppar Rida i det typ. Djupt budskap. Ja. Det måste vara. Ja, hela videon i Junisai har ju väl inget budskap till mer än att det är fest. Alltså. Ja. Han pratar runt på lite olika random platser. och där kunsten var. Ja, koppit, koppligt eller bra. Ja, typ. Jag tycker den är jävligt fresh. Är jag älskar på slutet när det är som en stor ett stort gäng en stor skara människor yeah, som, som dansar, dansar hästdansen eller i hissen yeah. när det står det juckar <laughs> ja. han ligger. Mm. Hans Nylle när jag stod i på sig han ligger på marken på magen i hissen så står yeah. det en kille över honom dörarna öppnas i och han har ett och t-shirt. Mm. Och, och juckar. Ja väldigt intressant, intressant. Väldigt intressant. Det är inte och sen så, så kommer Hey Sexy Lady på dig ja det är väl inte så konstigt, den har så många visningar när det är något sånt, för det har man aldrig sett innan det kan jag inte påstå men random går ju väldigt bra hem på Youtube känner jag. ja, det är det som Youtube går ut på ja, mer eller mer, desto mer random det är desto mer jag får du Så. sjukt äh. intressant väldigt intressant <laughs> och sen är ju låten väldigt catchy den sätter sig så här så hårt väldigt, ja, det, jag tror att det är nya nya Radiodängen som kommer gå hela ja. hösten nu. I ja. ett halvår Absolut. minst. Den är redan i mitt huvud kan jag säga nu. I december kommer vi hata den. Vi kommer vilja Dörr. slå någonting i radioapparaten så fort den ja. går på. Det kommer fruktansvärt. Och tänk på det att radio drar alltid låterna lite för lång tid. Ja. tycker jag. Typ såhär, om, om det blir en liksom hitlåt så alla älskar det. Mm. Och sen så, ja. Bara där kommer vi in på nästa. Gå till låten den drar hade vi fortfarande. Ja, den är ja. Och ja. den har inte alla tröttnat på den. Här. Den det är ju verkligen bebbevita lampa på engelska. Baba ja. ba, Black Sheep. <laughs> you den går ju så på engelska. Ja, alldeles enkelt. Ja. jag ska väl halva med allav jag ska alla ha hört den. Tror jag tror alla är trötta på den jag men tror att, att alla jag har pumpat den. Den är den jag tror den ligger som 38:e mest populära låt på Spotify fortfarande. Den, fortfarande, det... ja. den ligger mm. högre på Radiospealist varje kan jag säga varje natt när man mm. jobbar så, så här, på på så här, Carla vagnen eller något så annat uh. natt Nej, jag bara ska 13 13:e plats ligger den på. 13 plats På Spotify. Det är innevarande. Är det i Sverige page. eller vad är det? Är det? Uh, ja, i Sverige. The fuck. Är sick. Det är sick. den låten. Som jag har lyssnat på den sedan november-december förra året. Ja, och nu också. är vi snart <laughs> oh, nej, där nej, ett nej. år. Och det ligger fortfarande på tretton. Sen tror jag inte den kommer in på listan förrän kanske i mars. Nej, är eller februari-mars och sånt. Men det är fortfarande länge. Alltså, den var ju bra tills den tillsynslaget sönder söndag. Men alltså, så bra var det ju inte. Nej. Och så denna jävla Gottche Lämna stackars Kimbra i fred. <laughs> Han han kanske ha, dude. Vad var det du? Han kanske har mördat tio har... kvinnor. Hon kanske kom på honom. Säg att han har mördat tio kvinnor innan han gjorde den där låten och sen så blev låten igen. Det kommer att säga det på ett helt annat sätt. Absolut. Säkert Kimber bara inser att han har tio döda kvinnor i garderoben. <laughs> rymmer skickar hennes vänner och hämtar hennes skivor. från vågar inte själv. Nej, och han, han skäller bara... ut henne. Yeah, <laughs> han lackar på henne. Han, oh, han skriver en uppåt. låt om henne. Yeah. Han är ju crazy stark och dude. Väldigt det är han ju... Väldigt galen. Ja, extremt. Nästan lite läskigt. När vi ändå var inne på den listan så såg vi ju i och för sig vilken låt som också vi borde gå över. Den som ligger som nummer tre. Nummer tre, ja. Den är också intressant. Den här låten. Ja. Jag hoppas man hör det på men annars så... I övrigt så var det whistle. The rider Blow my whistle sjunger han. Och är man lite oerfaren inom den världen, är man lite äldre så tror jag man kopplar det Ja, är man lite yngre så kanske man tänker att det måste min visselpipa. Men är man lite äldre så förstår man att det betyder inte detta. Nej, det är något helt annat. Det har sexuella referenser som de flesta låtar. Och jag tycker att det är en väldigt catchy låt för någonting så snuskigt. Ja, faktiskt. Will you blow my whistle? Ja. <laughs> väldigt såhär, den vem som vill, trea liksom. Vem vill blåa någons whistle när man hör här, den låten? Här snakkar vi Alla Illumina, like Illuminati i samma och crazy av Ja. Och tänker, åh, jag har och crazy. Jag skulle inte vilja blåa någons whistle efter att jag, eller om, om, de, om någon sjöng den här, Jag bara, ja, ja nej, nej. ingen någonsin. <laughs> oh yes please. Yes, just yes, please. I'll do it right now. Ja. Yeah. Nej. Men det var här som jag har down down down också. Det var inte det samma. Jo. Kontra det, det tillsammans. Han kör den kategorin Steinhardt. Mm -hmm. Fast det är syndla, innan så var det bara rapplåtar fast då var de ju ärliga. Mm. Då sjön de liksom Oh yeah baby said yeah. my dick work what now Och nu är det lite, Will you blow my whistle baby. Mm. Du du du du du. Det blir, men lite. Mm. Men nu vill de locka in de här. De vill att föräldrarna ska tycka det är okej okay att deras kids lyssnar på den låten på Youtube. Mm. Jag hörde min mamma sjunga på den här en gång. Oh. Jag tror inte hon var medveten om vad hon sjöng. är awkward moment. When your mom sings. <laughs> Nej Jag orkar inte. Oj, yes. Ja, sen But, har vi ju även den här det låten. Måste ju, ja, precis, det måste ju också vara med. Nummer 10. Nummer 10 på listan i Sverige. Ja, det kommer inte in mycket ljud, asså. Men det är i alla fall... Nej, behöver vi stränga. Jag kan lukta fan lite. det jävla coming, hey, Crazy! Okay, no, no, no. sänker <laughs> man Nej! Nej. Jag var lite rädd att vi inte skulle kunna stänga av låten för min dator hängde sig och jag kunde inte trycka på paus. Ah! No! no! Det här kan ju vara den värsta. Tunga. Det var ju tvungen att höra hela datorn. Ja, det kan vara ju den värsta sommarplågan jag har hört i mitt liv. Ja, det, det är mycket möjligt. Ja. Alltså, jag har inte ens någon kommentar. Nej. Så illa är det. Den, den är Minstern. verkligen illa. Den, ni minns hej, Monica. Den tyckte man var jobbig. Ja, Nä, när jag, jag hör med. den här låten, jag vill, jag vill sparka på en kotte. Oh. Dampa Jag vill dampa <laughs> ja, Det värsta är att den sätter Det i, i huvudet det som, Den huntar ju en so Den är också maybe. en här natt, här hey. På jävla kolavagnen Eller vad de nu olika natt Vad man ja. heter ja. Kör de alltid Energy varje natt Kör Kommer alltid när man sätter sig bilen och ska åka ut Vem och vill dansa till den här? Ja. Jag vill inte dansa till den här jag vill nah. dansa till något bra. Något catchy. Något jag, liksom, ja, ja, jag vill inte dansa till unders, Call Me maybe. Nah. Av Carly Rae Jepsen. Men det är inte det. är en lite samma också sexistisk guy. Han om sa: typ, Fum, jag typs att: I just met you bla bla bla. Det är crazy. Shout, shout, shout, är inte det? One I stand. Jag, alltså, jag tänker mer lite KK. Ja, yeah, precis. Call Me maybe. Ja. Yeah. <laughs> Eller hur? Lite Jag är sugen. Ring om du skulle vara sugen också. Hej <laughs> Här är mitt nummer. Här är mitt nummer. Här, mitt, nummer. här mitt visitkort. <laughs> mitt visitkort. Åh, oh, vad vi är vuxna i dagens oh, ja, avsnitt. Shit, alltså. Shit. Ja. Ja, spännande låtar. Hela det där energifenomenet med att spela sönder låtar som är dåliga är relativt eh, intressant. Också väldigt intressant. Väldigt såligt. Ja. De har ju, förstört, en, vi har ju förstört så många låtar. Ja, det är liksom, de har en playlist på tio låtar. Ja, de drar den, ja, om och om igen, man får ringa in och rösta. om man tänker, ja då kan jag ju höra den där låten som Florence and the Machine gjorde för tre år sedan. Som jag tycker mm. är så fantastiskt bra som aldrig har spelats på radio. Nej, då måste du för fan välja någon av dessa tio låtar <laughs> ja. som ändå lopas konstant så att de kan få en annan ordning på sin playlist. Ja, ungefär. Soilet. Very energy, soilet. energy Burning hell, säger jag. Ja, ungefär, ni förstår. Hela Ingen applåd åt Energy. <laughs> nej, de har ju i princip förstått Svenska Björnstammens eh, alla kända låtar. Ja. De, de, de har stort. fått mig att inte gilla den Svenska Björnstammen. Ja. ja de, det var de som liksom introducerade mig för... Nej, nej inte en, Energy var det ju inte, men det var ju Radio mm. som introducerade Svenska Björnstammen för mig. Och jag var, nej. Nej, jag tänker inte. <laughs> nej, jag vänder ryggen direkt. <laughs> Fast jag ska helt alls säga att jag tycker upp det här. De har liksom bytt att, väg lite, känner jag. Uh. Typ, från, från början så gjorde de ju sån här uh, skum, elektro... Någonting, typ dansmusik musik, okay. mm. Men nu har de mer kommit in i det här typ spela live-grejer. Typ, de har lämnat den här elektriska De är mer liksom glad tycker Ja, de tycker har blivit det nu. Jag tycker det är lite tråkigt faktiskt. Mm. Jag gillade dem när de var konstiga och precis hade varit med i det här -stage, eller stage Var de med i det? Ja, oh. jag vet inte om de vann, jag tror det. Coolt, det visste jag inte. Ja, jag tror det var så de blev kända faktiskt. Häftigt. Häftigt. Men då var de svinbra. Ja. Och nu, not so much, jag. Nej. Det är typ någon låt jag gillar på det Jag hatar den här låten med oh, det här som heter, när det är ett barn i slutet, har du hört den? Uh, jag vet inte om det är Ledig eller om det är någon annan. Var, oh. Nej, jag bara... Jag spelar ingen roll. Det är en av deras låtar i alla fall, där det kommer in ett barn som skrattar och så pratar de med barnet i slutet. Som okay. liksom outro liksom. Ja. Jag hatar det så mycket. <laughs> Alltså barn är ju inget. Jag prissätter pris sådär jättehögt, kanske. Uh, ingen barnfantast. Uh, och när den kommer av mina hörlårar så blir det deppig. Då måste jag byta lätt. Depp, så jag inte. det är ut. Det är typ 20 sekunder, men jag orkar lyssna på det. Nej. Det är så jag då, då är det peng. illa. Alltså. Då det jag är riktigt lite. illa, men det är jobbigt. Mm. Men barn i musik, barn i radio, barn i tv. Mm. Nej. Nej. <laughs> det finns så absurda barnprogram. Ja. Sjukt absurda barnskap. Minns Dagens Visa? Dagens mm. Visa! Fruktansvärt program. Så dåligt! Alltså okej, okay, nu får alla våra yngre lyssnare. Okay, jag vet inte om Dagens Visa finns kvar. Det uh, finns jag säkert någon variant av det. Men... Jag tror min... Uh, det gick när min syster var liten också. Hon är ändå mm. sex och vad jag är. så att De båda har koll på det. Mm, och du är 20 så ni är 14 nu. Ja, precis. Ah. Så att de båda ändå har koll på läget. Men... Uh, om man inte har koll på läget så dagens vis är det ett program där de hörde in en, en barnklass mm. eller någonting, en förskoleklass och så fick de då sjunga. Ja, en och en eller två och två år. Ja, så fick de då Ja, nu ska heter jag Lisa. och hon bara hej, jag heter Lisa, jag ska sjunga. Jag vad vet jag, badar vid Tollan. Mm. Och så ställde de sig och sjunger den liksom. Och så, <laughs> så spelar de ut och så filmade de bara det framför en blå screen liksom. Och så, så var fall. det i intrott så så var det någon ung jävel som bara då Dagens visa och så var det en liten vit björn ja. som satt, bara, bara satt där, Bara fyllde ingen funktion, den bara satt där. Jag vill ju byta kanal varenda ja, gång Dagens ångest. visa gick på. Ja, fan, jag var ju 4-5 år men jag lovar att den slog mig så hårt. Jag förstår att det här är ju inte bra tv, alltså, jag så illa. Dels tror jag att jag var lite avundsjuk för att jag typ älskade att sjunga, jag, bara, jag vill också sjunga i Dagens fucking visa. <laughs> Men samtidigt Men... tyckte man att det var så förbannat och dåligt. Ja, vill ju fruktansvärt inte fruktansvärt program. Vilket dilemma. Jag visste ja. inte om man ville vara med år och natt. Den som, den som är pappa till det programmet, den borde skämmas, känner jag. Ja. Uh, ett annat program vi uh, såg igår faktiskt. Vi kom på, mm. som kom på tal i vårt samtal. Uh, danska barnprogram. Bamse och Killing. och var den sista hette Ankan. Ja, det, det var, heter, det var något, Anka heter på danska. Det handlade om en, en, björ, en gul björn med sjukt läskiga ögon, <laughs> ja. en kyckling som var drogad, måste ni vara. Den, den är så, var helt jäkligt. störd och en, en Anka ja. som alltså, försökte. YouTubeade, det är priceless. Bansi och kyckling. Ja, yeah, jag kan inte prata kyling. danska. Men. Och så kommer du hitta härliga youtube klipp som är fantastiska. Det är som läskig björn. Alltså det är svin nu när man är vuxen och säger det. Alltså ja. vi skrattar ju så jäkla hårt. Ja, jag håller med ja. Jag ska inte säga grät Jag gillar <laughs> lite så lite övertrött och mitt i natten när man bara ja bam så kuling let's go. <laughs> det, det är men det var verkligen helt absurt att folk liksom klär upp sig i dessa dräkter. Jag tänker Telletabis, Vad mm. fan var det? <laughs> Människor som strutar runt i dräkter med antenner på huvudet. Och det skulle liksom barn bara förstå. Ja, det var inget konstigt. Och Nej. sen att de pankar och åker varje dag och det var ett barn som var solen. Mm. Som hade världens Återigen barn i program. Nej. <laughs> Ingen bra... Ingen bra kombo. Nej. De ska hålla sig utanför det Ja, och det vist Visst, det säger till igång barns fantasi Skit mycket om de får se här konstiga varelser. Mm. Men det är sånt som jag förknippar med monster. Ja. Eller så att troll att de ser konstiga ja, ut. Det är, ja, det är snarare att man blir rädd för det än att man tycker att det är kul. Det är nice liksom. Ja, jag ska inte visa tellet av mina barn. tacka vet jag björns magasin, där snackar vi. <laughs> där snackar vi goa grejer. ja det är, bara, Björne, det, är det är i alla fall en björn Björne, var, var det som mig med han? var en dräkt med en björn. Men var det som var... Snigel. Ja, ja men alltså de brukar yes, vara en människa, ja. var inte Robert Nej, det var inte. Jo, ja, nej, han var väl med det. någon gång? Jo, jag var jag det var med gång. Och sen var det typ början, den tror. här trollkaren, vad heter han? Ja, det vet jag inte vad han heter. Men... Och sen så är det hon där och andra som har varit på Bulli-Bumpan hel evighet. Ulva? Ja, nej, nej, inte Ulva. Hon som har så här, typ alla möjliga. Sara? Kuster. Supersnälla Silvisar? Nej. nej, hon var inte nej, med. det är långt inte. innan dem, tror jag. Asså. Det är hon, Hon har så här. Typ, jag vet inte vad hon heter överhuvudtaget. Har hon svart hår? Ja, no, ah, typ. jag vet vem det är. Ah, jo, typ, men ja, men exakt. Ja. Jag fick en bild i mitt huvud nu. Jag bara ja. vet vem, hon har så här. Det pusselprogram och sånt. Nej, heter det. hon inte Eva någonting? Jo, Eva heter hon, nu, tror jag. Jag tror det Hon har så här: Evas sommarpussel. Ja, ja. Och Evas vinterpussel. Exakt. Ja, exakt. Hon, ja. Hon. Just hon var också med idag. Bra tider <laughs> Det var, ja, det var riktigt bra. Och så hade de alltid så små barnprogram i barnprogrammen. Yeah. Att nu tyckte so, Björn att Snigel skulle gå och kolla på... Inception-barnprogram. Ja, ett barnprogram innan barnprogram. Ja. Yeah. Inception. Inception. barnception, barnception. <laughs> Nej, barn betyder ju laggård. Ja, jag glömmer vad jag sa. Ja, ja, ja. Mm. Nej, sjukvård. Jag ung om får säga idag. Tror jag inte. Björn? Ja, yeah. när var det inspelat ens? Det början 90-talet. Ja. Mm, mm. Ja, när vi såg det, eller när vi såg det, när det gick på tv små, då tyckte vi att man tänkte inte alls på hur det var filmat eller att man bara kollade på det för att ha någonting att göra, för att få lite stimulation i hjärnan, för att det var mysigt och så alltså, bam, så var söt. Men nu, jag, för något, eller några år sedan så såg jag ett så, avsnitt och jag bara insåg att, vad är det här för tattigt intro? Du svänkade ju. Det är ju, ju. <laughs> det är bara en, det är som en tick. som du, du, du, Jag vad Dum dir dum dum Ja, så går det! Dum, så kommer han gå dum, när den här... Vad är det, han bor i sjuken? Ja, är är det han så... hemlös egentligen? Eller nej, yes. är. det är ju hans magasin. Han är ju typ ett barn som flyttat hemifrån och nu är det hemlös och något som ser som en container. Man ska ju så analysera alla barn... Eh, ja, vad, de, vad de skickar för signalen. Ja, vad det egentligen är. Typ eh, Teletubbies, att de är... Helt neddroga de går på LSD. Ja, Ser en barn aldrig. i solen och har antenner på huvudet och eh, olika färger. Och. Alltså de som ska vara barn på kamera måste ju ha så tilltjänta. Absolut. Det är ju jättekonstigt. Eller typ tevinalpú. Ja, också väldigt Att konstigt. Nasse måste ju vara gay. Ja, absolut. Det, det funkar ju inget det, annat. Nej. Kanin måste göra någon psyk psykotiska drag. Ja, Besservisser som ja, är helvete. Riklig Ja. Du ger har ADHD som Absolut, fan. Absolut, ja, ja. jag är upp av varorna. Jag tror att det kan ju vara Aspergers Ja. Och, och vad heter åsnan? Eh, Ivo. han måste ju vara mål och depressiv. Ja, det är han definitivt. <laughs> Inget verkligt något saket. Men de med är väl. Nallepu. Nallepu. Han, han, är, har ja, säkert, mat, ja, han har sagt att han har haft en halv-gay-relation med Nasse, men sen bara insett att Nej, jag kanske inte ska gå in på det spåret. Nej, ska nu kanske dra mig ur detta? Ja, han kanske har så här sexuella relationer detalet. med maten istället. för att ja. Han älskar mat så mycket. Ja, gillar honung, han bara har honungsbar. crazy av det. Mm. Shit. <laughs> Honungsfetisch. Men man kan ha det på riktigt. Det kan man säkert ha. Men man kan väl ha alla möjliga konstiga. Ja. Vi behöver nog inte gå in på det. Nej, det kanske det, inte i kanske det här inte. programmet Nej. idag. Nej, jag känner det. Men det finns ju, vissa barnprogram är ju verkligen läskiga. Som man inte vågar kolla på. Det fanns väl något som jag... Jag har inte sett det själv. Men det fanns ju ett program som... Det var någonting om en måne. Månen går med stora kliv. Eller något oh. sånt. Jag har inte sett det själv, men jag har en massa andra kompisar som har sett det och tycker att det är typ det läskigaste de har sett. Okay. Eller om det var en julkalender eller något sånt. Möjligt. Jag tror den, den barnprogram som vi röst, framröstade som sa Sveriges läskigaste barnprogram, det var typ såhär Vilsig pannkakan. Det är långt, långt, långt innan vår tid. Mm. Har du sett det? Mm, jag, typ jag har sett ett klipp, typ här, avsnitt ett. Mm. Det var väldigt konstigt. Mm. Väldigt obehagligt. Var inte en man som satt och Det är en man som är typ i husen och så har han en gigantisk pankaka. Sedan de berättar. Ja. Oss. Och sen kommer det sådana stora typ, huvud av papper eller trä eller någonting. Liksom det är som när jag framför skäller på han typ hans föräldrar skulle ju föreställa. Mm. Eh, och sen så i pankakan så är det ett helt land av folk. Jo, men det min mamma. Har det gick på min mammas tid Hon, tyck, ja. hon vågade inte gå och få en på vad det för hon Det får du alltid tycka så sjukt obehagligt. Men sen var det ju typ det enda barnprogram som gick också. För det gick inga barnprogram förr i tiden. Ja. Det var typ det. Och sen så bara, take och livet bitch. Ja, detta är vad ni får. Det finns ja. bara en kanal. Så, sorry! Eh, sorry, det var helt enkelt att ta dig. Ja. Fast det fanns ju många bra barnprogram för oss. Jag kommer komma ja. ihåg att du så ACP som en och älskar jag. Den har inte jag sett. Du har inte Nej, har du sett. Eh, Capernaum, juli Capernaum. What? Nej. Nice. Ah, det är ingen som har sett den. No. Ja, den gick 94 och sen gick den i repris. Eller om det var 95 kanske. Sen gick den i repris 99 tror jag. Bara på barnkanalerna på tv eller någonting. Och jag, jag måste ju ha sett den 99 för jag föddes ju 94. Så det kan jag inte komma ihåg. Men den var så förbenat bra. Och det handlar om den där staden som heter Capernaum och sen så var det någon som hette Rosa och någon som hette något annat. Och det var, jag minns det inte ens, jag var minns att det var så förvannat bra och jag grät när jag missade ett avsnitt. <skratt> för det var så himla bra! så alltså gick det som julkalender 1999? Nej, nej, nej. Det gick som ett tv-program i repris men det ja, var en julkalender. Okay. Uh, det, ja, jag vet inte. Det, hade jag sett det nu hade jag tyckt, säkert tyckt att det sög. Men då... Då var det guld. Gud! Giss and crackers. Så guld det var. det var Dysen. Dysen. Dysen. Oops. <går> ibland hänger inte... <går> ja, ibland kopplar det inte riktigt munnen och hjärnan. Med nej, med hjärnan hjärnan hjärnan man... med nej, nej. Ja, man tänker Det är jobbet. Jobbigt att leva. Ja, det är inte lätt. Jag sa det en gång på. Jag hade en lektion. Och det var en vecka i skolan när vi hade så bajsigt mycket att göra. Och det var, alla var helt sönderstressade. Och då var det vår lärare som sa att nu ska vi ha ett prov den här... Ja, den här specifika veckan och hela klassen bara ut och ramar nej vi kan inte ha ett till prov denna veckan, vi kommer inte pallad vi har redan fyra prov, vi kan inte ha ett till mm. och han bara nej men jag är ledsen vi kan inte ändra detta för vi måste gå vidare med detta och jag utbrast att jag orkar inte leva <laughs> och min lärare tystnade och kollade på mig med väldigt allvarliga ögon som för att fråga mår du bra? Yeah. <laughs> Och jag ja, tillade snabbt. Jag skojar. Ja, Det var ett skämt. Det var ett skämt. Jag skojar bara. Jag orkar visst leva. Jag orkar bara inte leva den där veckan. Ja. Då vill jag helst bara. Jag, bara inte det det jag mm. det var inte. <laughs> alltså, jag orkar bara var inte. Jag var deprimerad. Alltså, jag De ja. De var Jag var säga. Jag Det var inte. Jag var inte. Jag var Han trodde han trodde Jag var deprimerad. Jag Jag Jag var Sinne i till som spider-sinnet, typ. Mm. <skratt> Tinglade till. Mm. Ja, det är galet. Det är galet, det är galet. Det är så mycket man säger nu för tiden. Det finns så många... Alltså jag tänker typ... Alla säger YOLO. Mm. Alltså även om man är seriös är inte säger Jag tror inte att några är seriösa. Jag hoppas tiden. ingen är seriös. Men, och sen så... Jag märkte på Twitter går det en tendens att skriva Vem är jag ens? ja. Mm, yeah. Liksom, ja, jag drack precis tre glas coca-cola och jag tyckte det var äckligt vem är jag ens <laughs> Det är en sån ja, jättevanlig ja, grej ja, som ja, man skulle jo, kunna läsa. Vet jag vet det är ju vanligt, men jag förstår inte riktigt vad då är det typ så här, det här är inte likt mig. Nej, vem Eller, är jag? Ja, vem är jag? Mm -hmm. Jag har tappat och så bort så har mig. Själv. Du, så har det blivit en grej att vem är jag ens? Men det används ju på ett helt jättekonstigt sätt. Ja, det används ju ibland i sammanhang som är typ what? Ja, men typ. <laughs> Hur tänkte du nu? Det är ja. samma typ swag har jag inte riktigt förstått riktigt så här, hur hur det har kommit in i dagens samhälle så jävla hårt. Eh, alltså från början så vet jag att det var typ, jag har googlat. Mm. Eh, och det jag fick fram genom Wikipedia var att från början så var det eh, typ de som startade hade det som typ ett poäng-system, om jag förstod rätt. Eh, som du typ gjorde något som var coolt eller om du klädde dig coolt eller någonting så fick du då swag som bara mm -hmm. points typ. Så kunde du få mycket swag. Du hade typ såhär coolt. Det mm. liksom mm. Hur, va, Idag liksom. What? <laughs> jag vet inte. Jag känner inte dig. Här har inte riktigt samma innebörd. Nej. Jag vet inte. Jag tänker bara på Justin Bieber. Och han ja. är ju inte så vidare swag. Nej. Nej. Man kan inte komma. Alltså ingen någonsin. Säger, eller alltså om, om jag bara. Ja oh, jag tycker Justin Bieber idag. Vem säger overswag? Swag? Ingen, ingen. ingen någonsin. Jag tror vi ingen använder det i rätt terms egentligen. Man måste slänga ut det där i mitt i Ja. Typ, det här var lite kul swag. Swag <laughs> on you. <Ooh. laughs> Chilling by the fire where we eating fondue. Det finns en med jag kan den utan till, men vi ska jag inte jag ska inte sjunga. Ska inte gå in på dig. Jag och mina kompisar har spelat in en cover på den. Vad har Vi Vi ska spela in en musikvideo näst, nästa torsdag. Mm, Okej. Okay. Då har vi studiedag. då. <laughs> Du sa, få mycket fritid idag. Lite. Ja. Så, ja. Just. Vad tänkte jag? Det, jag hörde på radion för några dagar sedan. Det var en eh, kille som hade twittrat medan han eh, fyllerkörde. Han mm. hade skrivit eh, eh, tweeting, driving, sipping my cup, fuck YOLO, I'm turning it up, mm. eller något sånt. <laughs> ja. eh, så, Väldigt catchy. På svenska liksom, eh, jag... Sladdar runt och twittrar och dricker lite förfrysningar. Lite, lite, lite, lite, lite, lite förfriskningar. Jolo kan ta sig Ashlet för här kommer det jag. Två minuter senare hade han och hans fyra kompisar kört rakt in i en tegelvägg och dött. Så no fuck Jolo, man. Nej, fuck karma, säger jag. Är det är ironiskt. Verkligen ironin i det. Det är ju bara. Men jag tänkte på det här om att det, man skulle ju kunna utnyttja YOLO som 17 lite typ reklam. För det är YOLO fångar verkligen ungas uppmärksamhet. Mm. Sätter man det i en så här don't drink and drive-reklam, <laughs> ja, reklam, då är det verkligen så här YOLO! Yeah. Och sen bara drink responsibly, you only live once, och så blir det som en seriös mening av det. Ja, det skulle ju funka. Så borde det ju användas. Nu ja. använder det som att jag gör vad jag vill, jag kan leva på ålder, jag lever vad en gång, jag ska Exakt. få riskor. Ja. Kind of and it's like, oh. Yes, det, det är rätt korkat egentligen. You only Veldig live once. Korkad. Typ, jag spränger vid vägen i rusningstrafik. You only live once. Mm. Ja, det har väl jävligt korkat om du bara lever en gång. Tänk om du hade <laughs> bli påkörd. Du, <laughs> lever, du, du lever ju du lever, du lever bara igen. en gång. Jävla yes. idiot. Försök inte dö, det Himla pucko. <laughs> ja. Jävligt klantigt gjort av dig faktiskt. Veldikt. Eller ah. folk som bara, dricker kolla på en tisdag. YOLO. You only live Där tycker jag att det kan vara okej. Okay, man... Ja, där kan man känna... Ja, det är ju liksom. <laughs> lite, lite tråkigt om man bara Jag vill välkörda när det är tysta. Yeah. Jag lever ju tre gånger. Yeah, jag kan dricka kåla i den. mitt andra liv. ja Nej, det kan du inte för du lever bara en gång. Du kan ju vet du för du kan du dricka varje dag om du vill. Ja. <laughs> Om du har råd. Det är vad man kallar en throwback. Vad säger du? Det är vad man kallar en throwback till vad vi pratade om innan. Throwback. Ja, yeah. <laughs> ah, <laughs> en throwback. Jag yeah. hörde inte vad du sa. Mm. Ja, jag hör så mycket. Bra till skåska. Så. Då faller vi nästan in på en annan. Ja. Vi pratade inte om det sist. Nu, nu läser vi Instagram och Twitter här. Mm. Era förslag vad ni tycker vi ska prata om? Ja. Stock om att de inte förstår skåningar. Då kan jag berätta vad jag var i Stockholm för ett tag sedan. Mm. Uh, och tydligen är det ju att vi var svinhungriga. Vi har satt utbildning hela dagen och åkt fem på morgonen. Liksom. Där bjöd vi upp Tipps. En liten bit lax och sånt till lump. Så vi var i typ, Tipps. hungriga jag och mina två polar då. Uh, och så gick vi då förbi ett sånt där steakhouse place, liksom. Så hon utanför bara, hej hej, vill ni äta? Och vi bara, ja, alltså vi är sick på borgare. Och hon bara, va, U ursäkta? Ja, alltså, har ni borgare? Vi är sjukt sjukt på svinhungriga. Bara, liksom tronar efter <laughs> Och hon bara, ja, vi kan få här, vi förstår ju inte riktigt. Och vi bara, ja, men... Han Bågare? borgare what <laughs> Förstår hon inte vad är det, vad är det? hon vadå nej typ, ja jo det har vi bla bla bla Men alltså borgare är det ett uttryck? Det alltså det jag, jag. jag tror inte det det beror nog på vart du är men i, i Göteborg jag var ju visst lite närmare Stockholm men mm. i Göteborg hade man ju förstått det, om det inte var någon som har svårt för dialekter ja. att det kanske var just skånskan som gjorde det svårt. Ja. jag tror inte man säger att jag var en börjare. Nej, det gör man kanske inte. Nej, det, det låter ju... Det, på skonska så går det ju, men... Ja. Jag skulle aldrig låna så att jag vill ha en Jag säger jag vill ha hamburgare. Men jag tror inte ingen skulle ifrågasätta. Det Det kan vara det här du... bundiga, att man typ, här, vill hessa så lite som möjligt. Så som har mm. mm. Jag vill ha en hamburgare. Ja, nej, men ja, det förstod ju jag. Ja. Nu, när du sa det. så. Ja, precis. Det, men jag hon fattar inte det alls. sen så kommer hon en härlig bortförklaring att hon var finne, trots att hon pratar perfekt stockholmska. Nej, jag är finn jag förstår inte. Vad man bara mm, okej okay. <laughs> vi ska nog ju till här alltså. Men det är jävla svårt egentligen. När jag var i USA så satt vi ner vid ett bord, vi, skulle, vi var i eh, Arizona och vi skulle checka någon middag där bara lite lätt. Mm. Då kommer vad heter det så tid kommer in och bara ska ta upp våra beställningar och eh, så har vi sagt vad vi vill ha och hon var okej. Okay. Uh, do you want a super salad? Och vänder sig till mig Och jag tänker Vad fan är en supersallad <laughs> <Jag> kollar, <laughs> på, <powerful. laughs> kollar på min mamma Och hon ser lika förvånad ut Jag kollar på min pappa Han sitter och fnissar, jag tänker, fnissar han något? Mm. Så kollar jag på min mamma igen Och hon, hon bara Ja, vill du ha det mm. Och så kollar jag på Jag så säger jag till min mamma För jag vill ju inte verka dum Så jag frågar min mamma på svenska mm. vad, vad, är, vad innebär en supersallad Är det superstort Mm. Är det typ super size me? Är det yeah. en super sallad? Yeah. Fast en nyttig? Och hon var, jag vet inte. Men fråga, mm. tycker jag fråga, säger det till som hon står, är det för att hjälpa dig? Mm. Så jag var, oh, I'm sorry. Uh, what's the super salad mm. Och det här, så det till som du där rör dig an och säger, No. I said, do you want soup? Or salad. Vill du ha soppa eller sallad? Oh. Och det låter verkligen som super salad. Ja, ja, super klart. salad. Super sa salad. snabbt så är det klart. Do you want supersalad? Mm. Och jag blev knallröd och jag insåg varför min pappa satt och garvade. Ja. För han fattade det hela tiden. Mm. Att jag inte skulle förstå detta. Himla idiot. Skyst att jag att du får klara själv. Ja. <laughs> så det själv. ju. Ja, det en man... misstag. Jag förstod ju vad hon sa när hon sa det. Det var mm. bara det att man hör så jävla dåligt. Och... Ja, ja, det är klart. Så kopplar man och jag vet fan det var pinsamt. Men det är liksom ändå är ju mer alltså det med eller som det där handlade inte om att alltså han det med de ton snabbt ju eftersom de är ja. vi var andra vi sade så borde då förstår du det, det men liksom. Mm. Men i mitt fall nu det är precis som vi ser Johan en igår och handlar om att att vi i skolan så jag kocka till Coca-Cola. Mm. Alltså man fattar ju, det är en del av det, du har tagit bort halva ordet. Mm. Likaväl som du tar bort cola du tar bort kocka, samma sak jag, är, jag förstår inte hur man inte kan förstå. Fast cola låter ju bättre än koka. Nej, koka. <laughs> det låter som något perverskt. Nej, vad sa jag när jag läste upp det här? Sade jag koka cola då? Då sa jag Nej, så är det bara cola-light, som det är light i mig, då kan man inte ja. säga koka-light. Koka-light, det gör vissa. Det låter med jag dans. Koka-light. Ja. Yeah. <laughs> Ja, men det jag tycker det är, är typ samma sak, det kan man mm. inte förstå liksom. Plus att det är så jävla ökänt att skåningar sig och kocka istället. Ja, det vet man ju om att skåningar ja, säger. Ja, det är som det har drivits med så mycket, så därför tycker man att... Jag tror man de en kaka. Ju, ja, jag tror man de oh kaka. det kaka? På en tårta Idag är det fest. Sjukt på Ja, väldigt bra. Johan Glans Stockholm Shout Live. Shoutout, yeah. yep. Kolla den på Youtube. Jo, en glans i allmänt. Ja. Vore om du så himla bra. En applåd Men... till Johan glans. Ja. Applåder. Absolut. Vi har många svenska stjärnskott. Ja, Känner jag. om vi ska kalla SAD ett stjärnskott. Ja. Vi kan ju ja. väl göra det. Ja, det kan det vara två. Det finns ju så många, alltså alla dessa. Det, det känns som att jag sagt pang och sen så har det bara kommit 10 miljoner pojkartister. Mm. Justin Bieber, One Direction, Evis Erik Sade, Ulrik Munter, Daniel Socedo, Darin, fast det är inte bara jag som tycker om Darin nu för tiden. Eh, hjälp mig, vad finns det mer? Det är inte mitt starkaste. <laughs> <laughs> Okej, okay. men det är väl de främsta liksom? Ja, ja, de största. Det var bara säger BAM, så var vi tillbaka på 90-talet med Justin Timberlake och... Åh <laughs> oh, gud, men Justin som... Timberlake var ju ja, bra. Han hade ju skids, faktiskt. Han jag ska ju att jag har på Timberläk i min spellista på Spotify. Ja, men han är ju ruggigt bra. Alltså. <laughs> ja. Han har ju skills. Ja. Det är ju sjukt catchy. Han är bringing sexy back. Har han lyckades? <laughs> ja, precis. Vad Så, Men det var ju då det, typ, det känns att det startar lite då. Ja, jag tror det. Hela den här producerade boybands. Ja. Innan dess hade vi ju Village People, och de här, men det kan man inte riktigt räkna som boyband. Nej. Inte. Men han var en ensam kille som stod på scen och var liksom sexig ensam. Mm. Okej, One Direction kanske inte riktigt hör till de här då, för de är ju fem stycken Nej. som ser likadana ut sjunger likadant Precis. och bara är jobbiga. Det är bara utproducerat. Nu kommer folk att hata mig för att Skit. jag sa det där. Ja, du kan få hata mig också. Vi kan dela på hatet. Tack. Jag dansar bort det. <laughs> <laughs> Vad ja. fan ja, det som nu grannar. Är bra. ska jag försöka att inte göra heller, men ni behöver inte hata mig för att jag sa det här. Nej, man får väl tycka om vad man vill, Ja, illa om vad man, man vill. Man får tycka illa om vad man vill också. Ja. Ni tycker säkert illa om något vi tycker om. Mm. Ni tycker säkert illa om därin. Jag tycker Darin är bra. Ja. Så är det bara. Så är det bara. Ni... Take it or leave it. Nu ska jag ge er ett litet tips. Sök på Darin Melodi plus eh, se på mig. Då ska ni få höra något bra. Vi kan sätta på den här faktiskt. Du, så du letar upp den i detta nu? Ja, han sjöng den här i... Där har vi den. För jag har redan sökt på den 10 miljarder gånger. <laughs> eh, den här sjöng han i Medlelöfestivalen 2009 som en mellanakt. Det alltså inte hans egna låt. Det är ju... Jag kan inte lova att jag kommer tycka att det är bra nu, Så att vi inte blir... Har jag ingen kommentar så lämna ingen kommentar. Okej. Okay. <laughs> Jag vet inte hur mycket man hör man bara hör publiken och brus, men... jag vet inte. Jo, man ser lite hem då för att vara inspällning. Ni kan få höra röskängen också. det tar sen hem en piss. Men jag måste ändå skicka det attify för det där. Alltså, är det är, så... är ju så duktig. Så jag jävla duktig. Så jävla mycket det vill, men i alla fall, alltså liksom. Ja, det, jag har jag i den här låten innan han var med, 2009 då. Och jag tycker inte om den, men när han gjorde den, jag bara där oh, Marry me, please. Jag har aldrig tyckt om det där, jag har aldrig tyckt om den här låten. Och så så bara don't få en combo, kablamo och han blev bra. Ja. Bara på ingenstans. Ja. Eller som typ love Killer den låden. Har du hört den? Där no. den låden, Lovekiller. Oh my god. Oh my god. Oh good. Alltså han är ju bra. Ja. Det är bara att man kan inte inse det. Han, han är ju sjuka inte... skist, ingen kan ju förneka det. Nej, det är ja. samma som att ingen kan väl egentligen förneka att Justin Bieber har en dålig sång röst Det är bara att man kanske inte gillar hans musik. Han är ju musik. musikalisk. Ja. Alltså, det får man ju ge dem. Ja. Alltså har de ju inte blivit kända ju. Nej, exakt. Alltså, man börjar hata bara för att man vill hata och sen säger jag, hat, ah, jag hatar det att folk, typ sa. oj, alla andra hatar, jag hatar också nu. Ja. Typ det här grupptryckshatet. Jag har hört Baby av Justin Bieber, jag tyckte den var dålig, jag hatar Justin Bieber. Ja, men det kan vara en sån grej att man, ah, det här tycker inte jag är så bra, typ, så här. det är inget jag lyssnar på, men man tycker ändå att han är duktig. Sen bara alla, oh, det är skit, inte att lila Justin Bieber. Och så bara, okej, okay, jag måste också tycka att det är skitönt att gilla Justin Bieber, annars man alla tycker att jag är inte. Mm. Uh, okej, okay. ah, fan vad dålig han nej Kass, böger, äh, typ allt. Sen kan man ofta inte säga att man Nej, jag tycker inte riktigt om Justin Bieber, jag tycker nej jag tycker inte att han är så bra är, åh gud jag hatar Justin ja, Bieber. Det är alltid, Bieber. Ja, det att åh gud jag älskar Justin Bieber ja. eller jag hatar. Det finns aldrig något med någonting. Nej. Det finns, då ska är... jag vara det första. Jag säger att han är okej. Okay. Mm. Jag tycker faktiskt alltså jag gillar det är ju folk som tror att jag är en believer. Vi kan vi konstatera det här nu att jag är ingen believer. Belieber Sjukt eklat avtryck alltså. jag, <laughs> jag, jag är verkligen ingen believer. Ja. Det är punkt och basta Jag tycker att eh, eh, Han är sjukt talangfull Han har en grym röst Jag tycker om musiken som görs åt honom Som han sjunger mm. eh, Det tycker jag om till stor del i alla fall men jag tycker... Jag kan ju inte påstå att jag ser upp till honom som person Nej. och sådana grejer. är det inte din idé? Liksom? Verkligen inte. Men... Nej. Det är ju svårt, alltså. Det finns ju... Det är en sån gråzon där. Man måste ju ge honom att han är och Alla som säger något annat... Tuntigt. Touch your asses. Ja, men typ. <gård> bara för att det är en person inte tycker att det är typ så man alltså, För att även om det är något man inte lyssnar på... Eller mm. så här, detta är inget jag uppskattar direkt, men du kan ju fortfarande säga att folk är begåvade på det de gör. Jag tycker om, alltså man borde alltid sätta typ så här om man inte kan göra det bättre själv så är ju någon duktig på det liksom. Mm. Tills den dag man kan göra det bättre själv, Exakt. då kan man tycka att de då är då kan dåliga. man tycka att de är sämre. Ja, det känns som en tom regel som man borde gå efter. Ja. Liksom. Ja. Stop hating bitches. Ja, och så har vi i detta program hatat sönder, <laughs> ja, sönder. på Erik sönder på <laughs> Oops. <laughs> Dubbelmoral du, Dubbelmoral Så in i bomben jobb Men det är Ingenting <går> var man Moral Heteridigt ja. Herregud Herregud Vilket högt Men det var ju mest hans utsägande Vi måste ge att han Han kan också sjunga ju Men jag tycker Jag, kan inte... jag, kan, inte, jag kan inte sjunga bättre Vad han kan Kan jag ju säga Nej det är nog många ut... som, är, som sjunger sämre än honom Ja Men sen jag, Med tanke på att det finns Så många bra Så tycker jag att han är lite Överskattad kan ja, jag tycka det, Ja överskattad är han Definitivt Ja vi kanske inte borde gå in på detta. Nej, vi, vi, vi kommer få så mycket hat för detta. Det vill man inte bli hatad. Så. Nej, bara vi vill att ni ska älska oss. Vi vill att ni ska lyssna för det tycker vi är kul. Mm. <laughs> vi det är vi vill... trevligt att lyssna på. Jo, vi vill Yo! att ni ska älska oss som era barn. Eller något i den stilen. Eller något i den stilen. Jag, Vet... jag känner det, vi lyckades... Alltså jag är ju skitmåga så att vi skulle prata om One Direction också. Det blev vi bombade med. Ja, det... Och det lyckades vi till och med att få inputspel. Ja, jävla, vad bra vi är. Han var gubbar. High five. Yes. Smack. Gud. Ja. Oh. Jag älskar när man får till sådana här perfekta high fives och ja. den bara smäck. Händerstås eller. Folk, jag har faktiskt en i min parallellklass som heter Cecilia som kan få en shout out nu för hon är bäst på att göra high fives. Shout out till Cecilia Eriksson <laughs> i 3 är 3A på Ingrid Segestyns gymnasium. Helvetet. Helvetet det är fint på att göra high fives. Vi lyckas varje gång. Sen vet inte om det är en kombo mellan oss eller om det, det bara är hon som är grym Men det är liksom folk vänder sig om och kollar vad det var som smäckade. Det är så fantastiskt. <laughs> och varje gång också. Vi lyckas verkligen varje gång, Vi kan ses i korridoren bara. Jag Och så bara äckade nice. i hela korridoren. Det är fantastiskt. En så fantastisk, alltså, fantastisk för, känsla. Det förstår jag. Man får aldrig till så Nej det, är svårt. Nej, det är så svårt. Det är alltid, här, alltid Man missar lite halvt, Eller det blir någon, Man själv har lite för mycket engagemang mot vad de andra har. Ja. Så blir det typ så här, oj Oops. eller så träffar man liksom på sidan och det skulle kunna bli en bra men det blir liksom ett ett ja. det är bara, bara ja precis så här slick lydret från ja. precis bara glomma annars ja det är inte bra man måste ju utveckla ett system känner jag ja har en, att... en high five så högt upp och bara snack det känns inte nej. nej du måste hitta någonting annat Ja, jag hörde att man ska kolla på varandras armbågar när man har i färgvärlden, men jag kan inte förstå hur det skulle hjälpa. Nej, nej jag har också hört Det, ja, det Jag tänkte inte. någonting att man skulle sätta armbågarna ihop och snacka så. Alltså, typ, ja, precis. Alltså, alltså, armbågarna ju. Nu det inte, det sen... har jag ju längre undan än vad du har. Ja, det funkar inte. Så det går inte. Det fick ingen kraft alltså, det gick inte. Nej, det, vi konstaterade det. det gick inte. Vi nej. försökte. Okay. Precis. Då stryker man det från listan. Ja. <laughs> man vad finns man Vad som på sidan i lättare. Hur menar du för så? Från, alltså, så att man lägger handen ner istället för att ha den upprätt, Ja precis. Så så att, den, så fingrarna den. pekar och höger, liksom. Yes, från den. Ja precis. Båtfonden. Det så blir ju höger, som, vem som man är i. handslag fast. Ja, vi, smack. Okay, vi testar. Det var ju bättre. Det är faktiskt riktigt? Ja bra. men no, Så borde man ju egentligen utveckla systemet stället. Low five, side five, vad man Det är Ja. Low five. Det är liksom med handflor eller. Det en som är ansmäg Ja, det gick inte. Det gick inte så det måste, bra. Ni, den, den fi måste ni vara stilla så. Ja. Den funkar, funkar också. Detta. Den är inte lika swag. Nu kom vi in på swag. Den är inte ja. lika cool riktigt att någon bara står stilla. Det ska ja, men, vara ju vara delat det är engagemang. Man är så lite häftig och sen bara så. Smack. Ja, men man kan ju bara lägg den. Ja, precis. Ja. Få säga det lägg den istället för lo-fi, lägg den. Smack. Smäck <laughs> Yes. Nya uttrycket wow. <laughs> inte, inte high five, inte lägg det <laughs> Schmackigt wow. Schmackigt, det ska man säga i skolan nu. Yeah. Vi måste make that a thing Okej okay, allihopa som hör detta, nu är schmackigt a thing <laughs> Vi måste införa det alltså, ja, nu, Vi, vi har ju alla som lyssnar De Det kommer säkert vara några tusen som hör detta Om ni fortfarande lyssnar, alltså, snälla Schmackigt Ja yeah. Eller smäckigt, eller ni, hur, hur ni, vilk med ja, men vilken dialekt ni vill använda, det är upp till er, men ja. smäckit. Ass no det är typ en low five mm. som är stillastående, ja. fast den övre slår. Precis. man ett ljud, som är ett och sånt, Men man it. kan ju säga det som en high-five också, smäckit. Ja, smäckit, det är det allmänna uttrycket då Ja, smäckit. Jag ska lätt sprida det. Vi sprider det, mm -hmm. sprida sönder. mm -hmm. Andra ord som borde spridas är att jag säger totally hela tiden, och det är något så fruktansvärt. Jag ska sluta säga totally. Mm. Börja säga totalt. Ja. Yeah. Istället. Ja, det är Visst är det. Visst det visst är det bra. Totalt. Väldigt. Väldigt bra på svenska. Ja, men jag gillar det. Man borde få svenska, göra. ja. Jag ångrar jag att jag inte tar mig på svenska istället för på engelska. Det känns att engelska känns hela klyssigt att ha tråkigt, mm. alla andra ord. Svenska är ändå ganska inte så vanligt. Det beror på vad man skriver. Ja, självklart. Men det är inte ens egna... Är du kär i mig ännu Claes Göran ja, på vet. armen? Ja, det <laughs> ja. på. så... Fantastisk santering. Jag vet inte. På bröstet. Ja. <laughs> och cool, nice. Ja. ja nej. nej. Jag vet, fast, alltså. Det kanske inte var så bra av dig. Men det beror på vad man skriver... Du kan ju skriva något jättetuntigt på engelska och så hade det låtit skitbra på svenska men samtidigt ja. kan, du kan ju skriva jättetuntigt i på svenska Så skulle det låta bättre på engelska. Precis. Det är väl lite så mm. Engelska är det internationella språket det eh, Exakt. Alla. I mean men jag tänker så här man, nu, nu är jag lite nu, nu, det här är mina personliga åsikter ni får mm. tycka annorlunda men jag tycker inte man ska tatuera typ ordet love. Nä. För det är bara så himla jaha. Ja, det tappar meningen lite. Då om man tatuerar din kärlek på svenska? Mm. Det, så är det starkare. Jag tycker det låter lite finare. Yeah. Det har ju en betydelse. Love, det är liksom... Det är samma om du säger I love you eller om du säger Jag älskar dig. Mm. Du älskar dig ju starkare. Ja, verkligen. Typ. Det känns som att man slarvar ju bort det när yeah. man säger det på ett annat språk. Så jag tycker att på så sätt. Men sen så... Eh, vissa... Nu kommer jag inte på något bra. Men alltså... Det finns ju... Citat ska man väl helst undvika. Men sen så finns det ju citat liksom nej nu vet jag, nu är bara jag bort med mig. Jag ska ja, inte säga någon men... förstående tanke. men det var nej, inget. Det var ingen mer hat. Det är mycket så här, vi trampar på många tår. Väldigt många. Oh, alla, alla om man har ett citat, inte att jag påsar, gilla just yes, eller gilla uh, One Direction och, och Erik Sade. Yeah, då har man slutat lyssna. Ja, alltså... Då har man Om Men då kan kom vi, då kan man, vi då kan kommentera vi... det, så kan man kan unsubscribe. <laughs> jag undrar hur många kommentarer vi kommer få som du sa, un <laughs> typ jag trodde gott om dig Klara, yeah. jag trodde du var fin kill Simon, och så gillar inte ni Erik Sade, un ja, yeah. nu jag <laughs> vill inte vara med dig längre jag vill inte höra på dig man har ju fått sådana sjuka, jag fick någon gång för att i en video ser jag att, men herregud vad har Lady Gaga på sig mm. då var det någon som sa att dissa, mm, dissa inte Lady Gagas kläder un <laughs> Som slutade prenumerera på mig på Youtube för att jag tyckte att Lady Gaga är det konstiga kläder på sig. Ja. Finns det alltså någon som tycker att hennes kläder är normala? Ja, det. Är och är det någon som verkligen tycker att de är så bra att det är värt att... Nej, allt som har varit bra tidigare. Jag vill inte säga mer nu. En taskig sak om Lady Gaga. Jag backar ut. Jag går inte med på detta. Jag förstår inte det. Sen, Nej. sen på tal om mina Youtube-videos kan vi bara en gång för alla säga att i videon där jag säger att hon sjunger Singing Ayo... Galileo. Mm. Jag är medveten om att de sjunger gott och let go. Mm. Den heter, by the way, sak jag tänkt på. Jag är medveten om att de sjunger gott och let go. Jag är medveten om att de sjunger like a G6 och inte like a cheese stick. Yeah. Jag driver. Det kallas sarkasm. Yes. Men det är det kan inte funka på något alla. Nej, jo, just den videon ja, hälften av kommentarerna är du vet att de sjunger gott och let go inte mm. Galileo, P-smiley xd smiley. Ja, men No shit! No shit, Cheese doodle. You don't say! Yeah. Jag blir så trött. Men det är sarkast, funkar inte hos alla tyvärr. Nej. Ibland går vet inte hela vägen in. Nej, ibland snurrar hjulet fast hamsten är död. Ja, yeah. ibland har man inte alla fram på bullen. <laughs> ibland finns inte alla bestick i lådan. Nej, ibland är tomaten grön istället för röd. Vad? <här> ibland lyser det fast. Vad är det för då? <här> Jag vet inte, det finns en sån lampa lyser men det är ingen hemma. Så oh. så heter den. Ja, okej. Okay. Vad sysslar Depo kan man ju bara. Jag glömde ibland, ibland gör man hemma med man ljusen tända Alltså så att levande ljus Så. Oh, ja. Oj, vad lång dag det är. Okej. Tänker på att det skulle brinna ner och det var inget då. Ja. Oh. Det finns inga hästar kvar i hagen Nej. Eller Kästarna galopperar, men det finns ingen ryttare. Det här är inga fjädrar på fågeln. Jag såg precis en liten så här. Det vippade ryttklinget. Det här är inga fransar på mattan. Det är inga fransar i ögonrymmet. Det är inte så på... snyggt. Jag kan inte bara göra det klart också. När man plockar sin ögonmöt totalt, så man tar den kvar och sedan bara ritar sträck. Jag tycker det är så läskigt ut. Ja, det är lite läskigt. Det är ju en stil liksom i sig. Ja, jo, absolut. Men det är, det är ju... Det är ingenting jag skulle kunna Nej, i fall. inte jag heller faktiskt. Jävla tur. Ja, ganska tur. Jag tror inte du skulle passa i pinsmål. Men... Nej, jag tror inte det heller faktiskt. Du har ganska jag Nej, gammal. inte så buske egentligen. Men... men ganska markanta. Mm. Mm. Dina, dina är som två raka streck. Mm. Tjocka streck. Yeah. Spritpennestreck. Ja, ah. Det är mina italienska gener som Gone crazy. Ja, ja så genom. Jag hade världens buskigaste innan jag började plocka dem. Ja, så. Eller inte buskiga? Ja, de, de är lite som dina. Inte buskiga så, men det var liksom mycket hår. Mm -hmm. Utspritt. Oh, utspritt. Ja, eller de var liksom chockade. Typ. Kör de William Spets? Nej, nej, nej, nej. Hade jag inte. Uh, det hade jag nej, inte. Jag. Det ska jag. Du är på svensk, vad har Junebrand känd? Ja. Säger du unibrow eller unibrown? Varför säger du det? Jag vet inte. Vad, vad heter det? Unibrow bara. Ja, ett, ett brin. Unibrow. Ja, jo, det är ju sant, sant Låt din hand inte... Nej, jag, jag kan inte hjälpa det. Fick... Si Simon har suttit med handen för munnen under hela podd <laughs> Jag har desperat försökt få <laughs> honom att flytta på den för att <laughs> man ska höra bättre. Men den flyger tillbaka. Jag det är, den är ändå här borta. Mikrofonen är ändå på det Men alltså, de det blockerar ju ljudet, tänker jag. Jag vet. jag vet inte. Jag bara låter katastrof i den här också ja, ja. Skriver, Jag förstår inte vad han säger Han pratar skånska och pratar tyst <laughs> Fick mycket kommentar om det sist ja, men Förra gången filade vi lite Vi skulle ju spela in och lyssnat på det ja. Och sen eh, ja. kollat av och... Precis, körde en kontrollcheckning Guds soundcheck mm. innan vi startade Det gjorde vi den här gången så jag hoppas att det blir bättre Ja det hoppas jag också mm. sen till 56 minuter mm. Fan det är gick lika snabbt som förra timmen Ja vi vi är är grimma En timme går väldigt fort. Jället. Vi är grunna, vi är ja. Jag har övers artix i benen. Ja, oh. så vickat på en fot hela stolen och bordet har skakat. <laughs> nu sitter de och gnider strumporna mot varandra bara. <laughs> ja, men jag har mig här typ jag vet inte restless legs typ. ja. det finns... Restless leg syndrom ja. finns ju men ja. är inte det att man är väldigt skakig i vad är det? Att man det kliar jag vet inte. Jag tror det. Jag bara har det. hört det. Ja, jag men det jag, tro något, det var jag tror det är något farligt. Att, eller? Nej. Ja, jag, läste, jag läste någon tweet någon gång om att det, det skapas mediciner för att man ska få längre ögonfransar på två dagar. Och mm. så finns det okay. folk med restless leg syndrome. vart i världen på väg, eller något sånt. Oh. Så jag tror att det är något. Jag kan googla om. Ja, nej Googla. jag har haft så hela mitt liv. Alltså, jag kan inte, det går. Alltså det är inte bekvämt att sitta helt still, tycker jag. Så att liksom. Det är alltså när man åker bussen och sitter på bredvid så sitter man och dampar, man lägger benen liksom och alla bara alla tittar som fasen blå glor på ens ben och sen tittar de på en så här, söker ögonkontrakt för att liksom, det är nog Simon typ. <laughs> Restless leg syndrom är enligt vårdguiden.se rastlösa ben som gör att man kan få svårt att sova på grund av krypningar, ryckningar, stickningar eller smärta i benen. Nej. Det har inte riktigt du va? Nej, jag jo. filar bak fötterna. <laughs> filar. Jag menar jag ligger med fötterna och så hela tiden. Hämta en fotfil bara. Ja, det ja. Det räddner kaffet då. Åh, gott. Kort. Nej, vi sa det Ligger och typ så här. Jag vet inte. Knäde fötterna mot. Ja, typ så att ni även spallar. Sprallar. Svein gjorde det så jag var Ja. Fint. Det är ju fint. Jag kan tänka mig det. Fan vad jobbigt. <laughs> Vilket pain. Ja, jag hade slått till. <laughs> sluta. Man får ha som bucksa sida, var sluta lite. slutar jag vet inte varför jag somnar, slutar jag. Ju. Ja, men då Så det är bara som vänta tills jag ja, håller och somnat igen så ser man fötterna sluta ge och vad nu jag se bara... När personen börjar rycka hela kroppen på på. Ja, Va? Då vet man att personen håller på att somna. Ja, då är man då är, då håller John Bloom på att springa City. Voldtext pool vad var det? <laughs> Voldtext pool, vet? What? Ja, vad är John Bloom? Vänta, John Bloom. Ja, Varför är det våldtäktspuller? Vad ah, fan du somnar ju. Sen pråkar ju det. Han kommer in flygande där och så står lite puller bakom. Sen är det. plötsligt är man helt avslagen och täckad. Våldtäktspuller <laughs> då. kan han göra vad han vill. Han kan göra vad han vill. Tänker man i ond? Det är han säker på. Han och tandfärgen har snabbt packat. Han och kommer med sitt våldtäktspuller och sen kommer tandfärgen in. Du -du -du -du. <laughs> Usch, du förstörde förstör just min barndom. Ja, många's barndom. Många's barndom. Hör ni det nu, barn? Ja, är blund. inte om kvällarna. Man har ju inget val. Han kommer i det med sitt pulver. Inte han som ska göra att någon somnar. Jag tror att jag ja. är inte säger på Paulus. Nej, jag det tror inte att jag brukar kalla Sagan om Jämnblund jag ska säga vad den var lite. Nej. Ja, mm. nej. Men känner vi att vi är någon timme nu. Mm. Tada. Ba -ba -ba -ba -ba. Okay. Nej, när vi kör lite avslut. Mm. Vad ska vi avsluta med? Jag vet inte. Ska vi vara tacke. tack? så mycket för att ni har lyssnat. Ja, tack för att ni åkade hålla ut hela. Tack för att ni inte hatar oss för att vi hatar dig så du. Ja, och One Direction. Mm. Vi hatar, hatar vi, vi så ha ha mycket på dem. Nej, vi hatar inte så mycket på bra. Nu börjar bara att vi hatar One Direction. Nej, vi hatar Oops. inte. <laughs> vi tycker inte så mycket om dem. Nej, dem vi bara vi lyssnar inte på dem. föredrar att inte lyssna på dem. Ja. Okay. Exakt. Yes. Jag heter Simon och Och jag heter Clara Henry och vi hörs. Hej.